Kapittel 14 Og noen menn av Israels eldre menn begynte å komme til mig og sette sig foran mig. Da kom Jehovas ord til mig og det lød, «Menneskesønn, disse mennene har latt sine skittende avguder komme opp i sitt hjerte, og den snublestein som er årsak til deres misgjerning har de satt foran sine ansikter. Skal jeg over hodet la meg spørre av dem? Derfor tal med dem, og du skal si til dem, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. En vilken som helst man av Israels hus, som lar sine skittende avguder komme opp i sitt hjerte, og som setter selve den snublestein som er årsak til hans misgjerning foran sitt ansikt, og som virkelig kommer til profeten, «Jeg, Jehova, jeg vil la mig bevege til å svare ham i saken i samsvar med hans mange skittende avguder, for å gripe Israels hus i deres hjerte, fordi de har trukket sig bort fra mig ved sine skittende avguder.» alle sammen. Si derfor til Israels hus, «Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Kom tilbake, og vend dere bort fra dere skittne avguder, og vend deres ansikter bort, ja, fra alle deres vedderstyggeligheter. For en vilken som helst man av Israels hus, eller av de fastboende utlendingene som bor som utlendinger i Israel, som trekker seg bort og ikke følger mig og som lar sine skittne avguder kom opp i sitt hjerte, og som setter selve den snublestein som er årsak til hans misgjerning foran sitt ansikt, og som virkelig kommer til profeten for å spørre meg, «Jeg, Jehova, jeg lar meg bevege til selv og svare ham. Og jeg skal vende mitt ansikt mot den mannen og gjøre ham til et tegn og til et ordspråk, og jeg skal avskjøre ham fra mitt folks midte, og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.» Og vad profeten angår, som han blir narret og virkelig taler et ord, «Da er det jeg, Jehova, som har narret den profeten, og jeg vil rekke ut min hånd mot ham og utslette ham fra mitt folk Israels midte. Og de vil måtte bære sin misgjerning. Spørrens misgjerning skal vise sig å være akkurat som profetens misgjerning, for at de som er av Israels hus ikke mer skal fare vil, så de ikke følger mig, og for at de ikke mer skal gjøre seg urene med alle sine overtredelser. Og de skal bli mitt folk, og jeg skal bli deres Gud.» lyder en suverene herre Jehovas utsangen. Og Jehovas ord fortsatt å komme til meg, og det lød, «Menneskesønn, dersom et land synder mot meg ved å handle troløst, da vil jeg rekke ut min hånd mot det og bryte i stykker for det de stavene som ringformede brød er hengt opp på, og jeg vil sende hungersnød over det og avskjære mennesker og husstyr fra det. Og om disse tre män, Noa, Daniel og Job, hadde vist seg å være i dett smitte, ville de selv, på grunn av sin rettferdighet, utfri sin sjel, lyder en suverene herre Jehovas utsangen. Eller hvis jeg lot farlige vildyr dra gjennom landet, og de berøvete barn og det ble en ørtslig ødemark som ingen dro gjennom på grunn av vildyrene, og disse tre mennene var i dett smitte, da ville de, så sant jeg lever, lyder en suverene herre Jehovas utsangen, hverken utfri sønner eller døttere, bare de selv ville bli utfrid men landet ville bli en øtslig ødemark. Eller hvis var et sverd jeg lot komme over det lande og jeg sa, «La et sverd gå genom landet», og jeg avskar mennesker og husdyr fra det, og disse tre mennene var i det smitte, da ville de, så sant jeg lever, lyder en suverene herre i Hovas utsagn, hverken utfri sønner eller døtre, men bare de selv ville bli utfrid. Eller hvis var pest jeg sendte over det lande, og jeg utdøste min voldsomme harme over det med blod for å avskjære mennesker og husstyr fra det, og Noah, Daniel og Job var i det smitte, da ville de, så sant jeg lever, lyder den suverene Herre Jehovas utsagn, verken utfri sønn eller datter, selv ville de, på grund av sin rettferdighet, utfri sin sjel. For detta er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Slik skal det også være når mine fire straffedommer som volder skade kommer. Sverd og hungersnød og farlige vildyr og pest, som jeg i sannhet skal sende over Jerusalem for å avskjære mennesker og husdyr fra byen. Men se, det skal visselig bli latt tilbake en unnsluppet flokk i den, de som blir ført ut. Sønner og døttere, her er de. De kommer ut til dere, og dere skal sannelig se deres vei og deres gjerninger. Og dere skal visselig bli trøstet med hensyn til en ulykken som jeg vil ha latt komme over Jerusalem, jeg ja, har alt det jeg vil ha latt komme over henne. Og de skal visselig trøste dere, når dere ser deres vei og deres gjerninger, og dere skal sannelig kjenne at det ikke var uten grunn at jeg gjorde alt det jeg måtte gjøre mot henne, lyder en suverene herre i Hovas utsangen.